Коли усі заплановані на сьогодні розмови, посмішки, обіцянки і пропозиції були вичерпані, день непомітно став синім. Стоянку, де відпочивав після довго шляху через всю Європу Опель, заливало світло потужних прожекторів. Ауді стала поруч. Немов сестричка біля брата. Срібна, блискуча, наче пофарбована у місячне сяйво. Валя зняла з голови хустку, що зім'ялася за день, стріпнула коротким волоссям. Вдихнула запах бензинових випарів, повісила на плече білу сумочку і, поволі, насолоджуючись цими чи не єдиними за день кроками, подалася до свого будинку. Цієї пори тут, у віддаленому від центру мікрорайоні, було тихо у селі. Поодинокі машини, що проносилися трасою, ледве зменшивши швидкість на в'їзді у місто, свистіли, відсвічуючи спершу фарами, а потім червоними ліхтариками, все рідче. Біля будинку солодко пахло матіолою. Валя любила цей запах. Це був символ повернення додому. Їй часто доводилося повертатися майже вночі. І ця нічна квітка зустрічала пахущами, вітаючи. Та сьогодні у знайомій солодкавості вчувалася стороння нота. Відчуття небезпеки змусило Валентину озирнутися Начебто спокійно, жодного стороннього звуку, хіба силует незнайомої машини біля сусіднього під'їзду. Та мало хто до кого приїхав. Її це не стосується. І немов у відповідь на погляд дверця та машини прочинилися. З місця водія підвівся хтось, чиї плечі видалися знайомими. Валентина прожогом кинулася у відчиненій двері під'їзду. Звичайно, як завжди, якийсь дідько викрутив лампочку. Щойно вона спромоглася послати недобре слово на адресу цього дідька, як чиїсь грубі брутальні руки схопили її ззаду, затиснули рота, не даючи ні скрикнути, ні дихнути. Почула голос, знайомий і неприємний. «Ну що, Валюнчик, як справи? Кажеш, крута? Мухи окремо? Гусь окремо? А якщо я так, що ти мені зробиш?» І невидимі в темряві руки рвонули її новий блакитний костюм. Аж посипалися гудзики. Валя намагалася випручатися, але руки тримали міцно. «Ох ти, моя пампушечко! М'якенька, біленька, мабуть. Увімкніть світло, хлопці!» Дайте подивлюся, потім буде що розповідати. Не кожен бачив. Світло спалахнуло, незвично яскраво, та гусь не зміг насолодитися картиною, яка відкрилася. Рипнули двері, щось майнуло в повітрі, і любитель біленького враз відлетів назад і перерахував спиною ребра сходів. Баля відчула, що її вже ніхто не тримає, сахнулася в куток і гарячково засмикала замок сумочки. У тісноті під'їзду не вистачало місця на повнометражні зйомки бойовика. Тому побої ще не дістало розмаху льодового. Несподіваний рятівник спіймав паузу, провдовж якої гусь волав диким голосом, намагаючись відірвати зад, хребет і потилицю від негостинного на дотик маршу з ходової клітки і провів виховну роботу з його підручними, використавши невідпорні аргументи у вигляді фул контакту на лицо виголеної голівеньки одного зі стіною і короткого замаху кулака, який зігнув навпіл іншого. О того, чиї ніжні рученьки отримували Валентину в позі курчати, призначеного на обід гусакові. «Гусь, ми так не домовлялися. Хто тобі дозволив зачіпати мою даму?» «Твою? Вашу?» Фулконтакт чомусь викликав у Гуся напад вічливості. «Мою. І давно?» «Ще вранці ніби». Від ранку багато змінилося, чухай звідси, поки я добрий. І щоб ноги твої більше чув? Давай руку допоможу. Гусь не подав руки, підвівся сам, потираючи зад і потилицю, якою клацнувся до сходів, мабуть, боляче. Інша потилиця, може, й луснула б, та зрізу бетонна гусакова довбешка, витримала, на щастя. Гусь гукнув в свою команду і подався геть. Валя відчула, що у неї віднялися ноги. Отак зовсім. Не несуть, відмовляються її тримати. Сперлася до стіни, не дбаючи про новий костюм. Судомно стискала в руках сумочку і не могла відкрити торсала, неслухняними пальцями, мало розуміючи навіщо. Підвела очі на свого, насподіваного рятівника і зовсім не здивувалася. Це, звичайно, був він. Ну, ходімо, який поверх? Віктор перестав розводити церемонії, облишив іронію, зрозумівши її недоречність. Перед ним стояла вже не дама, не пані, не жінка навіть. А до смерті перелякана, втомлена цим переляком, загнана в кут у прямому значенні слова дівчинка з очима кольору відчаю.